Потім скоро ж почали збиратися спати. Господарі були уважні до хлопця, але смуток наповнював йому серце, і коли погасили світло, прорвався тихим плечем серед темряви. Хлопець підождав, поки господарі втомлені після цілоденної праці міцно заснули. Тоді по мишачому беззвучно взяв турбинку, з якою ходив на жнива, в ній були сірники, ложка, ніж і трохи хліба. Додав картоплі з мішечка, що в кутку біля печі поставлений. Прочинив двері так обережно, без скрипу. Нечутною тінню виступив на двір і на шпинках подався до воріт, пригинаючись під вікнами. На вулиці завагався. «А що, як мати ввечері прийшла? Могло ж так бути?» Дожидатиметься якраз тоді, коли він пішов шукати. В двір заходить? Ні. Двері замкнуті. Тихо в пустощі, що була рідною оселею. Зорі крізь безмісячну ніч мерехтять спокійно, значенням таємниці над близькими могилками. Він присів біля порога, обпершись об двері, тільки на хвилинку. Але так непомітно напливає дрімота, Віє на свіжістю ночі, а потім сон, на змореного жнивами. Все розгортається одне тужливе почування, як окрема сила, як спонука собі самому, неоднакова з денною волею, хоч близько, все вважається, діє, мовчеться у просторі і не може погаснути, заходячи з різних сторін, перевертає увагу до всього, у чому існує якась схожість і знаність тільки ж ніби замкнута і незбагненна. Душа і сама повинна там бути присутньою, мучиться, прагнучи, довго терпить і, зрештою, сприймає звідти, мов, поблеск, болючий, що ранить, що проноситься близько і несподівано. Коли терпіння відкрив, де вже незносиме, таке, мов би, когось, хто не сподівався враз потоптано, дуже і різко, серед невидності, як в обведеному Блідому-блідому крузі, по безколірній одежі на плечах. Жах і жаль зростають до безмірності, до зойку з приглушених мов зв'язаних грудей, до лементу в несвітському зусиллі одного дихання, бо видно, як привидною з'явою хтось рідний заточується серед могильних хрестиків і не може вийти. Хлопець в останньому розпачі пробує гукнути, що сюди, до нього треба йти. І не може здобути крику з свого рота, хоч вся душа зметнулася в порив. Хлопець прокинувся, глянув навкруги в темряві і спершу не міг зрозуміти, де він. Пригадавши все, стурбувався, проспав багато часу і невідомо чи встигне до станції пройти непомітно і поїхати з зайцем, якщо скоро досі. Базорі перемістилися в небі далеко. Ще треба гроші взяти на квиток. Відімкнув хату і знайшов сховані серед ганчір'я під пічі карбованці від лісного заробітку. Із села виходив, обминаючи сусідів іншими вулицями, бо могли з вікон побачити. Виходив, крадучися, як звірець нічний. Замирав від челести в пустках. Задихався і пітнів, чув, як серце стукало в ребра і віддавало в скронях. Нерви напружені, аж тремтять. Ніч в останні години свої, як стояла чорними стінами, то ними мало і зрушилась. І скоро він задиханий стишив крок, порівнявся з садибою пічника і став. Заглянути чи ні? Знати треба, чи круг над закопаною коштовністю цілий, чи хтось дізнавши, розрив грунт і забрав її, Сторожко ступає хлопець навколо хати і наближається до самого заповідного місця. Бачить при мерехтливому зоряному світлі і торкає пальцями. Незрушене воно. Вкрилося рівними і густими стеблинками трави, недалеко від якої скрізь стали хижі зарості, що затопили низький обід колишніх грядок. Ікач перебирав рослини, шукаючи улюбленого зілля. От, мов бавлячися, зірвав кілька схожих листочків.